Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre rânduiala la afacerea Catehumenului, care se face înainte de săvârșirea propriu-zisă a botezului. Această rânduială a facerii Catehumenului, adică a pregătirii celui ce are să fie botezat, se face la ușa bisericii, în pridvor, deoarece cel nebotezat, nefiind încă spălat de păcatul strămoșesc, nu este mădular, membru al bisericii și nici cetățean al cerului, ale cărei uși se deschid numai prin botez. Slujba facerii catehumenului cuprinde exorcismele, lepădările și împreunarea cu Hristos. Exorcismele sunt trei rugăciuni prin care preotul, roagă pe Dumnezeu să îndepărteze de la catehumen toată puterea ce arrea a deavolului. Slujba aceasta începe fără o binecuvântare, ci preotul suflă în chipul crucii asupra candidatului la botez, adică a catehumenului, spunând mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Amintind prin aceasta că, deși Candidatul catehumen este încă sub puterea păcatului strămoșesc și nu este membru al bisericii, totuși este făcut de Dumnezeu, este creația Lui, de la care așteaptă mântuirea. Apoi preotul începe rugăciunile rostind. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unei a născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun Mâna mea pe robul tău acesta, care s-a învrednicit a scăpa către numele tău cel sfânt și a se păzi sub acoperemântul aripilor tale. Apoi preotul rugându-se cere, depărtează de la dânsul înșelăciunea cea veche și îl umple pe el de credința cea întutine, de nădejde și de dragoste. Cu puterea lui Hristos, cel ce a venit în lume să surpe tirania diavolului și pe oameni să izbăvească, preotul se roagă. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, teme-te, ieși și te depărtează de la zidirea aceasta. În rugăciunea a treia, preotul spune, și lucrând cu grabnica ta lucrare, Doamne, Zdrobește de grab pe satana sub picioarele lui și dă biruință asupra lui și asupra duhurilor celor necurate. După cele trei rugăciuni urmează lepădările. Catehumenul cu fața spre apus este întrebat de trei ori de preot, Te lepezi de satana? Și catehumenul sau în locul lui nașul răspunde ferm, Mă lepăd! Această lepădare de cel rău se face cu fața spre apus, pentru că apusul este nu numai locul unde sălășluiește întunericul, ci și satana. Pentru ca această lepădare să fie definitivă și să aibă o formă mai accentuată, preotul îi cere acum catehumenului, suflă și îl scuipă pe el, adică pe diavol. Această slujbă a facerii catehumenului, adică a pregătirii pentru botez, are un final care inundă de lumină. Catehumenul sau nașul, cu pruncul în brațe, întorcând spatele apusului, are în față răsăritul și preotul îl întreabă, te unești cu Hristos? Mă unesc, vine răspunsul răspicat, arătând bucuria și hotărârea de a fi de acum înainte totdeauna cu Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!